Коли раптом набої скінчилися. Ну, і, звісно, все лайно довелося з'їсти зайцю. Полковник схилився і проговорив здавленим хрипким голосом просто мені в обличчя Хлопче, ти три дні сидітимеш у транзитній зоні аеропорту, відрізаний від решти світу. Затям одну річ. Ти ніколи не знаєш, що може статися. Ці слова обдели мене крижаним вітром, який безповоротно заасив рештки відваги і затятості. Дебелий полковник казав правду. Мені доведеться три дні сидіти в транзитній зоні, причому не в модерному аеропорту Деголя у Парижі чи у Чепорному Амстердамському Схіпхолі. Скніти доведеться у задрипаному аеропорту Дамаска «Де все може статись?» Я поплюжив себе за гарячковість, розуміючи, що відступати нікуди. Я вже наговорив і наробив стільки всього, що лишалося одне, і надалі поводитися зухвало. Переконавшись, що паспорт зі мною, спробував скорчити грізну гримасу і не дуже переконливо випалив. «Ви ще пожалкуєте, присягаюся» після чого дреманув геть з кабінету. Вуха і голова горіли червоним. Полковник з налитими кров'ю очима лишився стояти посеред кабінету, роздумуючи над тим, як відплатити за таке нахабство. Роштовхавши поліцейських, що спостерігали за перепалкою з коридору, я забіг назад у транзитну зону. Піднявся ескалатором, на другий поверх аеропорту, де знаходились дютіфрі-магазини та невеличка харчевня з претензією на вишуканий ресторан, відшукав камери відеоспостереження і розташувався просто під ними. Так було безпечно. Охолоджуючи розбурхану кров, взявся обм'язковувати ситуацію, в яку влип. Чим мені загрожувало триденне перебування в аеропорту? З голоду точно не помру, від спраги теж не загнуся, у туалетах є вода. Що ще? Таємна поліція задушить мене вночі, а потім усе спише на ісламістів. Відразу ж відігнав цю думку, як не крути, я все ж іноземний громадянин, і прикінчити мене непросто, навіть якщо дуже хочеться. Навіть якщо на три дні замкнути мене на території аеропорту. Тож ніби все нормально. Попри погрози поліцейські не здатні заподіяти мені значної шкоди. Аж тут я похолов. Згадав, що мій наплічник знаходиться в зоні видачі багажу, і вони про це знають. Цей факт перевернув усе з ніг на голову. Варто таємній поліції підкинути в рюкзак невеликий мішечок з білим порошком. Я залишаюсь у Сирії років на двадцять, якщо не надовше. В розпачі посмикав руками волосся, що робити, що ж же треба робити, потрібно вдарити на випередження. Мені потрібен інтернет, помчав до найближчого магазину, Ним виявився відділ парфумів. Аеропорт наче не працював, тому решта магазинів уже зачинилися. Пробачте, міс, звертаюся до продавщиці. Дуже незвично було побачити за прилавком жінку з непокритою головою і з обличчям незакритим хусткою. Так, чим можу допомогти? Де в транзитній зоні є інтернет? Мені дуже шкода, але в аеропорту не має доступу до інтернету. Як? Насправді моє здивування було нещирим. Підсвідомо я очікував подібної відповіді. Мобільний зв'язок у Сирії з'явився у 2001-му. Перший міжнародний банк впустили до країни у 2003 -му. Інтернет став доступний простим сирійцям лише у 2004 році. Більшість не могли зайти до світової мережі вдома. Доступ надавався в спеціальних інтернет-кав'ярнях, які було легше контролювати. При цьому чимало сайтів, таких як Фейсбук, були заборонені владою. Не варто й говорити, що про Wi-Fi у серії можна було тільки мріяти. Жодного інтернет-кафе чи якої-небудь стійки з платним доступом до мережі. На жаль, ні. Опустила очі сірійка. «Вай-фай!» – навмання спитав я. Продавщиця похитала головою. Навряд чи вона знала, що це таке. Я зиркнув на екран свого мобільного телефону. Внизу визирало обмежений сервіс. Грошей на роумінг не вистачало. Бо інтернету поповнити рахунок я не міг відтак подзвонити в Україну, «Не було змоги. «Міс, звертаюся ще раз». «Лишилася остання надія. Можливо, десь є платні телефони. Мені терміново потрібно подзвонити за кордон». Сирійка задумала. «Так, гадаю, у нас є такі». І вона пояснила мені, як до них дістатися. Подякувавши, побіг шукати переговорні будки. Насправді ніяких будок не було. За низкою магазинів Безмитної торгівлі просто над приміщенням поліцейського відділку знаходилась квадратна зала, розділена на півтораметровою стійкою. Над входом вивіска, обрамлена значками долар, ну, звісно, всередині нікого не було. Аеропорт закривався на ніч, і більшість служб завершували роботу. Я страшенно хвилювався. Боявся, що працівник переговорного пункту забрався додому. Навіть якщо він не пішов, час у мене обмаль. Ще кілька хвилин, і все зачиниться. Лишусь на самоті перед гігантського до історичного аеропорту, і сирійці зможуть робити, що захочуть. Як не зі мною, то з моїм наплічник. Довго грюкав і репетичав.